Ruszenie świecku Ginesu Rekorda Hvala Robertu, dobra večer svima. Evo, Robert je jedini kolega kojeg nisam odslušala usred svih ovih priprema kako uči u studio i kako sjesti na vrući stolac, a da se pritom nešto ne poruši i da se uključi štoperica. Evo, u svakom slučaju, onaj prvi dio je odrađen. Dobra večer svima vama koji ste uz drugi program Hrvatskog radija, svima vama koji ste nam potpora i koji zajedno s nama sudjelujete u ovom, evo, stvarno nevjerojatnom projektu u radijskom marati, maratonu i i obaranju Guinnessovog rekorda. Uh... Moje ime je Jelena Mikovčić, urednica sam vanjske politike u informativnom programu Hrvatskog radija, no čuli smo danas jako puno priča o našoj povezanosti s radijom, o našoj ljubavi prema radiju i moram priznati da koliko god da je ovo stvarno velika odgovornost, veliko zadovoljstvo, velika čast sudjelovati u ovakvom projektu, nakon što sam odslušala pa gotovo sve moje kolege prije, barem većinu njih, moram priznati da je i velika trema, naime čuli smo puno zanimljivih, zabavnih, duhovitih e, poučnih e, priča tijekom današnjega dana i bit će jako teško, neću reći nadmašiti, to neću ni pokušavati ali bit će jako teško slijediti njihovim stopama e, ja danas za razliku od mnogih neću pričati o radiju, toga smo puno se naslušali, koliko god e, kakva god je ta ljubav prema radiju, naime svi mi koji ovdje radimo znamo kakav je to predivan osjećaj staviti slušalice na uši, koje ću ja upravo staviti jer većina nas i, i uživa upravo u tom osjećaju sa slušalicama na ušima i sjedanju pred mikrofonom. Uživa u onom osjećaju kada naprave dobru priču, kada dobro odrade zadatak. No ono čemu sam ja danas odlučila posvetiti svojih 15 minuta radijskog maratona je ono što radim kada odem s radija, ono što radim da bi se resetirala, da bi se nekako odmakla od svega, opustila i vratila potpuno obnovljena. A svo je počelo s jednom novogodišnjom odlukom. Dakle, još nas malo manje od četiri sata dijeli od početka nove godine. Vreme je to kad razmišljamo o novim početcima, novim odlukama, donosimo novogodišnje odluke koje bi nam, barem se nadamo, mogle promijeniti život na bolje. Jer na kraju svega svi želimo ostaviti sve ono loše u ovoj godini i vjerujemo da će nam sljedeća biti bolja, uspješnija i zdravija. Pa eto jedna od mojih novogodišnjih odluka prije nekoliko godina bila je pokušati planinariti. Ono što nisam očekivala je da će se to pokazati jednom od najboljih odluka koje sam ikad donijela i koja je postala važan dio mog života. Samo planinari zaista znaju kako je to zaljubiti se u planine, u osvajanje vrhova, pomicanje granica, u netaknutu prirodu i u poglede svisina. Evo upravo zato je mojih radijskih 15 minuta posvećeno planinarinu. Nu uitați Moram na to e, spomenuti i da planine nisu bezazlene, pa čak i one blizu vas koje možda doživljavate i običnim izletištima. Moj bi prvi savjet bio učlanite se u planinarsko društvo, krenite svakako s onima koji planine poznaju. Uvjerena sam da će vas svako društvo dočekati raširenih ruku i uputiti u to kako da krenete, koju opremu morate imati. Planinarsko iskustvo stječe se godinama i novi planinari ne bi trebali nepripremljeni upućivati se na izlete kojima nisu dorasli. Jer se, precjenjujući svoje sposobnosti, lako mogu dovesti u opasnost, i to ne samo sebe, nego i druge. S planinarskim društvima, iskusni planinarski vodiči vodit će vas na vrhove i izlete za koje ste čuli, a i za mnoge sigurna sam koje nikad nije. I niste. Kako ja nisam vodič, ani toliko iskusan planinar, radije danas ne bi davala savjete, neka to čine oni koji znaju bolje. Od mene danas nekoliko priča koje zapravo možda i ne morate znati prije planinarenja, pa ni poslije planinarenja, ali evo nisu ni na odmet. Najme dobrobiti planinarenja za tijelo više struke su. Među njima planinarenje jača srce i pluća, to je odličan kardiotrening, snižava krvni tlak, poboljšava cirkulaciju i povećava kapacitet pluća. Aktivira cijelo tijelo. Za razliku od hodanja, planinarenje jača i noge i stražnicu, leđa, trup, povećavajući time stabilnost uz pravilnu tehniku a često i uporabu štapova. Planinarenje jača gležnjeve, koljena, ruke, a nije na odmet spomenuti i da u kontroli težine jer sagorjeva puno kalorija, pritom je blaže za zglobove od trčanja. No mnogima danas u ovom ubrzanom, stresnom svijetu još su mentalne dobrobiti planinarenja. Naime penjanje u planine smanjuje stres i anksioznost. Boravak u prirodi snižava kortizol i smiruje živčani sustav. Osim toga, barem tako tvrde, mnoga istraživanja resetira mozak. Boravak u prirodi, osim što smanjuje stres, poboljšava koncentraciju i kreativnost. Nakon višednevnog boravka u planinama, pokazala su to neka istraživanja, ljudi rješavaju probleme i do 50% učinkovitije. Evo, pronašla sam i neke podatke, neka istraživanja prema kojima hodanje po neravnom terenu. Odlična je prevencija u borbi protiv dementije s obzirom na to da i mozak tada vrlo intenzivno radi i vježba, često i nesvjesno prateći gdje će spustiti stopalom. Također, fizički napor u kombinaciji s prirodnim dnevnim svjetlom i čistim zrakom utječu na kvalitetniji i dublji san. Evo to su sve kratkoročne posljedice koje ćete osjetiti već nakon jednog ili nekoliko izleta u planine. No nimalo manje važne nisu ni one dugoročne posljedice planinarenja koje jača otpornost kao i samopouzdanje. Savladavanje uspona i vremenskih uvjeta razvija strpljenje, disciplinu, vjeru u vlastite sposobnosti. Pomicanje granica učinit će da se osjećate zadovoljni i ponosni na sebe. Naravno, ponovno podsjećam sve mora biti u skladu s uputama Planinarskog saveza i u skladu s procjenom vaših sposobnosti te najbolje uz iskusne planinare ako sami nemate dovoljno iskustva. Planinarinje u to povećava i svijest o očuvanju u okoliša razvija osjećaj smirenosti I zahvalnost A izleti s prijateljima ili planinarskim društvima Jačaju odnose I osjećaj pripadnosti Bez pritiska svakodnevice Eto zašto je još planinarenje Posebno dobro naime, dostupno je svima. Staze su različitih težina i svatko, bez obzira na kondiciju, godine, fizičko stanje, može pronaći stazu prema svojim sposobnostima. Kakav god planinarski izgled bio, kombinira i tijelovježbu, terapiju i avanturu. Evo, ustoji još nekoliko zanimljivih činjenica, sve vezane, naravno, uz planinarenje. Na većim nadmorskim visinama tijelo proizvodi više crvenih krvnih zrnaca kako bi nadoknadilo manjak kisika. Zato se planinari često osjećaju umorno, ali dugoročno, upravo to jača izdržljivost. A evo i kako se planinarenje razvilo. Naime, to što je nekad bilo nužno svladati planinu, nije istodobno i planinarenje. Odnosno hodanje i penjanje i zadovoljstva i rekreacije. Zato evo jednog kratkog pogleda u povijest planinarenja. Kao jedan od prvih planinara spominje se pjesnik Petrarka. On je naime prepričao da se još davne 1330 s bratom i dvojcom slugu popeo na vrh Mont Vento. Vrh je 1912 metara visok bio to pothvat koji je poduzao iz rekreacije, a ne iz nužde. Pothvat je opisao u slavnom pismu upućenom njegovom prijatelju i ispovjedniku redovniku iako su kasnije neki povjesničari tvrdili da je sve to ipak bilo izmišljeno. Petrarka je oduševljenim riječima opisao radost otkrića prirodne ljepote u kojima je doživio kako je rekao, duboko uznošenje prema božanskim visinama. Tako je među ostalim Petrarka napisao Najpreme je prijateljski dirnuo čist i fin lahor kakav nikada ranije neočutijeh kao i slobodnije i prostranije lutanje pogledom. Ostadok zapanjen kao ukopan od tog neobičnog zraka i prostranog prizora. Pogledah oko sebe, oblaci pod nogama zatim pogledah prema domovini kamo teži moja duša Evo alpa prikrivenih ledom i snjegom. Uciniše mi se tako blizu, a Bjahu tako daleko. Opis je to i osjećaj koji će sigurno svaki planinar prepoznati. No, bio taj uspon istinit ili ne, Petrarka je prvi tvrdio da se na planinu penjao iz zadovoljstva. Pa tijekom povijesti postoje spomeni Petrarke kao planinara i alpinista, iako zapravo Montvenau planina o kojoj je riječ nije baš težak uspon i čak se obično i ne smatra dijelom Alpa. A prvi uspon koji je službeno potvrđen dogodio se 1492. Kada je Antoine de Ville komornik i vojni inženjer za francuskog kralja Karla VIII dobio naređenje da se popne na Mont Ugil Budući da su se tijekom uspona koristili užad, ljestve i željezne kuke, ovaj događaj se široko prepoznaje kao pravo rođenje planinarstva. I tu je svakako treba spomenuti Konrada Gesnera, liječnika, botaničara i prirodoslovca iz 16. stoljeća iz Švicarske, koji je danas široko prepoznat kao službeno prva osoba koja je planinarila i penjala se iz čistog užitka. Povjesničari tvrde da je on napisao prvu knjigu posvećenu planinama. Tiskana je najme još 1500 1955. godine. A evo zašto tvrdim da to tvrde povjesničari. Naime, i Hrvatska tu ima svoje adute. Prvu knjigu o planinama zapravo kako se tvrdi napisao je jedan Hrvat i prije gesnera još jedna petsto trideset šest na hrvatskom jeziku starao hrvatski pjesnik petar zoranić ninjanin čak devetnaest godina prije nego je gesner tkao svoju no njegove su planine pisane hrvatskim jezikom ostale su zato to tadašnjem kulturnom svijetu prilično nepoznate i dok je gesnerova knjiga postala planinarskom biblijom svi su primjerci zoranićevih planina nažalost nestali u ruševinama i ratnim požarima koji su tada zadesili Dalmaciju, barem oni originalni primjerci. Djelo inače govori o pjesnikovom izmišljenom sedmodnevnom putovanju u hrvatskim planinama koje poduzima da bi zaboravio na ljubavne jade. No, eto još jedan razlog da se krene u planine ako treba zaboraviti ljubavne jade, a temeljna ideja knjige inače ipak bila je zapravo domoljubna. Inače treba spomenuti da je prvo planinarsko društvo, prvi planinarski klub u svijetu osnovan u Londonu 1857., osnovalo ga je 11 engleskih alpinista. Klub i dan danas postoji kao londonski alpinski klub, no tadašnji uvjeti za učlanjivanje bili su preporuka dvojice članova, nekoliko sezona u Alpama ili drugom visokom gorju s najmanje 20 dobrih vrhova i naravno tada su trebali biti Britanci. Budući da Engleska nema visokih planina, kandidati su morali putovati u Alpe što je u tadašnjim prilikama bilo slično ako ne i teže nekoj današnjoj himalajskoj ekspediciji. A evo sad se vraćamo u Hrvatsku za koju smo rekli ima svoje Adute. 17 godina poslije Engleza osnovali su svoje društvo i Hrvati. Planinarenje je naime nešto u čemu Hrvatska zaista nikad nije zaostajala za svijetom. Hrvatsko planinarsko društvo u Zagrebu osnovano je još 1874. Bilo je prvo takvo udruženje u jugoistočnoj Europi i osnovano je samo 17 godina nakon osnutka te najstarije i prve planinarske organizacije u svijetu, dakle Londonskog Alpinskog kluba. I to nije sve kad je riječ o Hrvatskoj. Naime, u vrijeme ilirskog preporoda u kojem još uvijek ne možemo govoriti o pravim planinarima, nego tek o njihovim pretečama, izveden je prvi poznati penjački pothvat u povijesti našeg planinarstva. No, ne bi samo to bila posebna zanimljivost, nego je rijet zaista o svjetskom kuriozitetu, jer je prvi hrvatski penjač zapravo bila žena. Dragojela Jarnević iz Karlovca, učiteljica i književnica, koja je eto i u ta vremena vodila vrlo buran i intenzivan, gotovo avanturistički život ta impulzivna žena koja se nikad nije udavala, priuštila je sebi bez predrasuda sve što joj život može pružiti. Evo iz njezina je dnevnika vidljivo da je rado odlazila u planine, imala je veliku želju i popeti se u stjenu. No to je bilo doba kada za to nije mogla naći potporu u svojoj sredini, pa čak ni od muškaraca nije tu bilo isto mišljenika. No ipak je nagovorila jednog svog znamca da je prati na uspunu kroz stijenu Okića u Samovrskom gorju. Danas poznatu kao penjačko vježbaliste naših alpinistika bio to prvi alpinistički pothvat u Hrvatskoj i danas evo, svake godine organizira se pohod Dragojlinim stazama u njezinu čast na kojem planinari i planinarke se odjevaju u odjeću iz tih vremena, pa eto i žene nastoje svladati e, zahtjevne stjene odjevene u haljine kakve je nosila i Dragojla. Evo osim naše junakinje, Dragojla Jarnjević, kad bi nabrajali uspone i pothvate hrvatskih planinara i alpinista sigurno bi ovako kratkom vremenu nekog izostavili, no ja želim izdvojiti one najveće. Za mene osobno to je Drago Berljak, planinar alpinist koji je napisao i neke od najljepših knjiga o planinama u kojima se isprepliču putopisi i legende, a i čovjek je to koji organizirao žensku ekspediciju na najviši vrh na svijetu, na Monteverest. A tu je naravno i Stipe Božić koji je na niza uspjeha kojima bi se moglo pohvaliti desetak penjača zajedno. Osvojio je sve, najviše vrhove i druge, najviše na gotovo svim kontinentima, a ono što je zanimljivo je da je sve to isnimao snimao i te vrhove približio nama običnim smrtnicima. A osim toga je ostvario i najveću visinsku razliku, preko desetišća metara, dakle bio je na najvišem vrhu svijeta, ali i na dnu Lukine jame. No ako krenete planinariti, malo mi je vremena ostalo, vidim da moja zamljena već polako čeka, brzo prođe zapravo ovih 15 minuta. Moram spomenuti nekoliko najljepših staza, premužićeva staza koji svakako treba barem jednom u životu običi. Tu su naravno i risnjak, učka, gorski kotar, dinara, papuk, psunj, puno ih ima, a ne bi ja ipak bila iz ovih kraja, da ne spomenim i našu medvednicu, našu medvednicu koja ima čak 70 uređenih staza eto, nažalost ovih 15 minuta je isteklo, bio je to samo jedan uvod u planinarenje, jedna mala kap u 100 godina radija u koje ulazimo sa 100 glasova. Radio Maraton ide dalje, nakon mene slijedi moj vrlo dragi cijenjeni kolega, književnik pjesnik koji koliko znam isto tako voli um, planine. I to posebno one s čijih se vrhova vidi more sa svih strana. A svima vama želim sve najbolje u sljedećoj godini pa evo iako ne odete na planinu neka vam u sljedećoj godini ipak sve ide uzbrdo. Hvala i sretno.